för en känd gängledare så är det farligt nog att bo i Sverige. Utan här kan man ju bli knäppt. Kampen om vem som är förtryckt så att säga. Mm. Det är fint att vara förtryckt i vår tid då. Så att de kommer nog både det här i 1000 år till. Välkomna till ett program i vår serie Fjärde statsmakten. Jag heter Mikael Vilger och jag sitter här tillsammans med Jan Tullberg. Välkommen igen. Och det vi ska göra nu, det är att vi ska titta på ett ett rapportinslag, ett rapportprogram förlåt, ett SVT-rapport från den 27 januari och några delar av de påföljande lokalnyheterna från Stockholm samma dag och kommentera vad som händer och inte minst med tanke på de förutsatser som eller förutsatser som man har haft i från tidigare partierna men komma till rätta med kriminaliteten och andra av avsevärda problem som vi har så det är lite grann att ge en bakgrund till varför det är viktigt att agera. Eh men vi börjar och då låter det så här personer ur den kriminella miljön har anhållits efter en omfattande razzia igår kväll. Stora mängder narkotika, sprängmedel och vapen beslagtogs och polisen menar att man lyckats förhindra ett planerat mord. De stod ju med kåpisar här. Jo, ja, de kom alla hopa på ingång och så hit ner i källaren och och så bröt de upp dörren där. Och skrek hela tiden att det var polisen. Ja, det här är, är den här citationen i Sundsvall det har visat så att Sundsvall har blivit ett ett ett centrum för narkotika för norra Sverige. Ja. Och eh det är skjutningar och vad ska man tänka om det här? Ja, jag vet inte. Jag fastnade ju för att eh, de här två ligorna som var inblandade så satt den ena huvudmannen i Egypten och den andra huvudmannen satt i Spanien. I Turkiet va? Ja, Turkiet. Ja, uh, yeah. Turkiet och Spanien. Mm. Ja, mm. Eh, och eh, då får man väl dra den slutsatsen att eh, för en känd gängledare så är det farligt att bo i Sverige. Utan här kan man ju bli knäppt. Mm. Eh och det känns ju inte speciellt tryckt när man säger när även så att säga de kriminella börjar utrymmas va för att risken och att bli knäppt det är för hög helt enkelt. Men det här visar ju liksom på något sätt hur hur det här är ju brått där och hur ska man komma till rätta med det här så är det ju helt enkelt att man måste fängsla de här personerna och mm eh inte sätta mig i svensk fängelse utan skickar om till ett ett, ett lite hårt, hårdare fängelse där där de hålls i favör ordentligt. Ja, där de inte kommer tillbaka till Sverige rimligen. Nej, och det kan man ju dessutom bygga på sig och säga, säga den över att efter avverkanden fängelsestelse så ska han skickas till hemlandet och inte hem till Sverige utan visselsen i Sverige anses förverkad i och med den här brottsligheten. Mm. Och det här är ju ganska enkelt och rätt fram och eh, det här kommer ju vi, vi kommer ju inte ens ha så många värdegrundskvinnor som kommer gå ut och gråta för det här utan det här är ju vad, vad som behövs i dagsläget. Ja vilka är emot detta egentligen? Jag tror bara att det är i, i någon mån så kan det faktiskt vara Justitsministern vet jag är han är emot kriminalitet ut det vi ska klara det här själva. Det är han Strömer. Nej nej, utan den gamla justitsministern Johan så. Mm. Nej, men det, det där har ju ingen trovärdighet alls och eh, men mycket lätt så kan det bli en prestigefråga att folk tycker att man borde kunna klara det här själv. Mm. Men nu måste man väl säga helt enkelt än att eh, fängelseplatserna i Sverige är slut. Man har kö till fängelserna och återanpassningen utav fångarna går skit så där får man väl säga. Mm. Så att det här är väl egentligen bara att köra och i, i mitt sätt och sen så är väl det här en sak som som en Man borde aktualisera på alla sätt och vis och följa Danmark till exempel. Och danskarna har inte blivit ens kritiserade för det här. Nej, egentligen. fast jag pratade faktiskt med Mikael Gjallving här ja. tidigare. Han berättade att de inte har genomfört det här än. För han, mm. han sa faktiskt en lite spännande sak, nämligen att i Danmark där pratar man väldigt mycket. Mm. Men det är faktiskt oftast att det inte leder till handling. Men mm. han faktiskt har imponerats av att i Sverige där pratar man och det verterar väl lite mm. men ibland leder det till väldigt stora handlingar uh, och han tog som exempel NATO-frågan som ju blev en riktig vändning. Ja, det är inte alltså det är flera länder som har tagit såna här beslut mm. med eh, fängelser utomlands. Bland annat England har ju också gjort det va. Men inte liksom kunnat eh, genomföra det där riktigt. Nej. Utan så det finns någon sorts täckande eh, i, i de europeiska länderna där man eh, Husfortt genomförer den saker som är nödvändiga. Men den svenska byråkratin kanske är tillräckligt effektiv för Nej, det tror jag inte faktiskt. Nej. Eh vi vi går vidare. Men alla alla den är ju liksom den legret delen i straffskalan och eh, eh det är en väldigt alltså vi har rättsrötan i Sverige är jättestor. Mm. En av de största nackdelarna med det är ju egentligen den att det finns ju riktlinjer för när man ska ta upp och diskutera om man ska utvisa en brottsling. Mm. Men det där följer inte utan istället så blir det så att om åklagaren inte inte yrkar på utvisning så blir det ingen utvisning. Och det där är ju helt galet liksom mm. utan det borde vara lagstadgat vad ja, som är. Ja, visste utvisning. visste det där ska inte bara upp till åklagarens äh, dagsform mm. utan det ska ju helt enkelt vara så att om man sätter någon så här som sexmånadersfängelse. Mm när det handlar om till sex månaders fängelse då kommer frågan upp automatiskt. Mm. Och så får man ta ställning till det här. Mm. Men alltså just nu så så har vi ju det här att eh, Sverige inte har inte kommit till en beslutspunkt ännu riktigt i den här frågan utan man klagar på kriminaliteten men man vet inte om man ska göra åt den. Nej, för så att säga det jag har noterat när det gäller eh, många av de här allvarliga morden och skjutningarna som diskuteras nu så är det ju jag skulle nog ha påstått en genomgående kvinnliga åklagare så ja. att eh om det har någon betydelse i sammanhanget min tror nog att kvinnor kan vara ännu mer resoluta egentligen så att om det är positivt mm. eller negativt nej det... ja, men jag tror att det är en svaghet alltså mm. Mm. det kanske är så de får bevisa motsatsen absolut nej mm. men jag tänkte bara på men man kan det finns ju en en en så att säga könsstereotyp metning som är rätt intressant och det då har man tittat på unga personer mellan eh ja 18 till 30 år. Mm. Och då ser man då var var är ligger de ligger om på den politiska skalan. Och då visar det sig att bland unga män så ligger 2/3 på höger. Mm. Men tittar man på unga kvinnor så ligger 2/3 på vänster. Mm. Så att det finns naturligtvis undantag. Det finns kvinnor som är tuffa och umen som är mjuka men den genomgående grejen är, är ju då att att kvinnor är mer benägna och vara godhet signalera och låta nådegå för rätt alla den här typer utav utav kvinnliga attribut medan männen är lite tuffare och det är väl just den här tuffheten som blir det brist på i Sverige då utan det, det även om den här programmen blir väl vänligt så att det blir liksom de blir medkännande mer än en upprörda vad säger så. Mm. Vi har indikationer på att det skulle ske ett allvarligt våldsbrott i Sundsvall och genom att gripa de här personerna som nu är anhållna så menar vi att vi har förhindrat det här våldståret. Ja, men det här var just ett exempel på en sån åklagare. Då får vi se hur de lyckas med det här ja. fallet. Ja, visst är det inte ett jämnfört mod utan ett planerat mord så. Ja. Just det, som de lyckades stoppa. Ja. Nej äh, men det, jag tror alla känner den här svagheten i att och, och sen har vi ju vi har ju andra brott som en gång i tiden uppror i folk och det var ju eh våldtäkter. Mm. Och eh, alltså och där finns ju också det här att den här alkoholist hustrun som bli slagen och sen anmäler man och sen tar tillbaka sin anmälan. Alltså det är ju någon sorts kroniskt exempel då på på kvinnlig vilsenhet va och eh, det där är svårt att komma över. Ja och och eh, nu har det exploderat så att Sverige har ju nu upp närmare 10.000 våldtäkter om året. Oj. Och det där är ju jättemycket och eh, har inte inte mycket kvinnlig solidaritet utan de här eh kvinnliga poliser och kvinnliga åklagare de eh verkar inte reagera på det här som ska vara och många av de här är ju falskvoltekter och eh rätting grova och klara i fallet mm. men eh det här får ingen prioritet mot polisen utan polisen prioriterar hellre att titta på en skiftningen brottsling då näm de tittar på en överfallsvåldtäkt. Så att det är ju ändå det här att eh danska prioriteringarna är ju lite smågodna. Ja, vi går vidare till nästa skjutning. Och I Stockholm så har 16 personer gripits det senaste dygnet misstänkta för inblandning i de våldstöld som plågat staden hela januari. I natt inträffade ytterligare en sprängning spåren av det som var en ytterdörr sopas sönder. Vid porten syns ett djupt hål och splittrar från nattens explosion i Stockholms förorter Akalla. Ja, det var inte en skjutning utan det var en sprängning den här gången, då nattens sprängning. Mm. Ja, det var ju under en period. Jag vet inte om det har lugnat ner sig nu, men det var ju en sprängning var annant natt. Jo. Men varför ska man tänka om det här varför ja varför jag, tr jag tror nog att det blir våldsammare så att fru tror jag att det var mer att man hade mer sprängningar som någon sorts varning då mellan de här kriminella ligorna. Men men sen höjs temperaturen och då blir det vedergällning. Att eh, Abdulla blev ju månad så att att vi nu slår tillbaka det är rättfärdigt. Mm och det här vet vet man inte riktigt var ju kommer att landa i men eh, jag är ju också orolig för det här att eh, brottsligheten kan ju eh, som vi säger de här andra kriminella är ju under hårda mål alltså det är personer som kanske både har en skott eh, skyddsväst och eh, pistol och så vidare ja. men men går man in på någon socialtjänst och säger att eh, Jag vill bli sjukskriven och jag vill ha omklassad och så. Eh, hur många socialassistenter turas i frågasätter de här instruktionerna? Så att hela svenska samhället löper en viss risk och eh, förnedring i sig och just den här att eh, svenska män är väl inte svagare än andra män eh, på ett eh, Det är som en individer men men invandrarna kommer gärna i en klunga. Och det här är alltså det här är ju liksom som i i, i krig och annat alltså i man synkroniserar grejerna och då du, du du kopplar det här till invandringen. Ja, det, det, det är absolut. Mm. Men alltså du vet ju har också såna här saker som att men jag får göra en ibland svävning här till eh mänsklig förhistoria så eh var ju frågan då hur historia de här samhällna kan bli och då har man ganska goda bilder utav det hur många babianer är i en babianflock och så vidare. Och och då kan man ju komma fram till att att eh, de här mänskliga samhällena med Homo sapiens vad de eh kan bli blir ju för stora. Med vänster mot så tror man ju då att eh, Neandertalarna de hade liksom mindre kapacitet på att hålla ihop ett stort samhälle. Eh och det är bara är då som en av teorierna nu var för neandertalarna förlorade mot homo sapiens. Är ju just att homo sapiens då hade en fördel i antal. För neandertalarna är ju kraftigare byggda och så där så att i en man mot man så står ju homo sapiens lätt va men men kan man kombinera grupper mm. så blir det en annan fråga. Och det här är, gäller ju nästan allt om man tittar på relativist constants utveckling och så vidare så har ju varit eh, disciplinen har ju varit en helt avgörande faktor att man får folk att mm. står kvar och är det så det tänker kring det här att att i och med att vi vi vi okej okay, man mot man så så vi kanske starkare men vi formerar in oss och vi nej, och, och, vi samordnar in oss för hanteringen och, att och, det. Nej, och det, är det det är det är den som de andra gör och det det är det som är så att säga fördelen med att vara att vara en del av ett klansamhälle och komma mm. hit och slåss med enskilda individer som naturligtvis har bröder och bästa vänner och, och kompisar och så där men som inte är, är mindre grupper mm och och då så blir ju liksom den här eh utländska klangruppen blir ju liksom den som blir den starkaste. Mm. Och det är väl där egentligen myndigheterna ska ju är det ju den det är, det är de som har det här uppdraget. Jo, för, för, för de hanterar just ab, det. Absolut för deras uppdrag är ju egentligen att eh vi be, bekväma civiliserade människor ska inte behöva slåss med mm. med andra utan att vi polisen ska skydda oss. Men men det blir allt mer ifrågasatt om om de kan göra det va. Mm. Utan Sverige blir ju mer som ett EU-land där eh det blir liksom snarare privata baktpolag eller säkerhetstjänst och så där som tar över ansvaret. Men de gör det ju framförallt bara åt, åt företag. Privatpersoner har ju inte någon större hjälp av det. Nej, men är du riktigt rik så kan det kanske några enstaka kan har det mm. men men naturligtvis ser det här eh, anarmerande och det är väldigt otänkt för svenskar som har känt den här att eh uh, man kan råka ut för en berusad man på gatan. Mm. Men men uh, byter man trottoar så har man eliminerat risken att mm. kollidera med honom. Men men uh, är det är det någon sån här skeningspatrull som är ute och söker bråk? Då då ligger man gilla till. Mm. För jag säger det Tornberg han tog ju också upp i något sammanhang du nämnde det här med välfärdsbrott och tvinga till sig bidrag mm. att eh, välfärdsbrotten inom de här klanerna det håller på att bli eh, att det är en större ekonomisk verksamhet än vad knarket är. Så, jo, om jag minns rätt i ja, hans formulering så Ja, jo jag så jag såg något program där man hade samma tes. Mm. Eh uh, men men Alltså det är ju allermerande och grejen är ju det här och det tror jag att det känns liksom framkommer lite igenor i det här tv-programmet ändå att alltså det här är en omfattning som gör att det traditionella samhället knakar i fogarna. Mm. Vi går vidare. Och SVT:s kartläggning visar att över 600 personer har drabbats av en sprängning i huset där de bor san årsskiftet. Ja, här säger man att de har drabbat 600 personer. Jag är lite oklart på om det är Stockholm eller Sverige. Jag tror inte bara Sverige faktiskt. Ja, men det det är nästan uppe i en promille av Sveriges befolkning. Mm. Eh, väl jag tänker jag fel när det är 1000. Nej, det det är faktiskt en 10 dels promille. Ja. Men ändå, jag menar det det det är och och de har personligen drabbats, men de mm. har ju sitt nätverk som förhör om det här så så det måste ju betyda att åtminstone en en promille eller ännu mer av Sveriges befolkning kanske uppemot en procent är direkt eller indirekt berörd av de här sprängningarna. Just. Nej men jag såg någon annan siffra som kan vara intressant och det var ju då antalet eh, dödsskjutningar förra året mm. och det är typ 63 stycken och eh, Danmark, Norge och Finland hade 10 tillsammans. Mm så vi har sex gånger mer alltså det är klart att det här vi ser på att polisen i Sverige inte lyckas genomföra sitt jobb igen. Nej, jag pratade faktiskt med en person i Italien angående det här och han, han blev på något sätt ganska chockerad när han fick höra om våra dödstal på i skjutningar. Mm. Då tänker man ju att Italien har ju ändå sin maffia så att eh, antingen var han eh, inte informerad eller så är det faktiskt så att vi sticker ut även jämfört med Italien. Ja, visst, vi sticker nog ut rent allmänt utan Men jag glömde om när kriminaliteten är i etnisk land så att det är vissa har ju höga siffror också. Mm. Men men då är det ju framförallt att de har en hög kriminalitet en svarta gruppen och vi hoppar och, vidare till till del 2 här då. Ehm Idag samlades EU:s justiteministrar vid Arlanda och knäckfrågan som diskuterades eh de här halåorna som som som drar alld den här informationen. Eh ja men många sågarna är de ju medskyldiga som har fört vidare all den här propagandan som ju ändå är bakgrunden till att vi vi är i den situationen som vi är. Ehm eller vad, vad vad tror du hur det från de känner nej, sig? Nej, jag tror inte att de känner riktigt sig på det utan jag tror de känner sig som en en du vet en en bilkrocksjournalist som är där och och konstaterar att det är, det är två döda personer i den här bilen och det ja, är helt de klart Ja, då känner jag, då känner sig inte medskyldiga i alla fall. SVT känner sig inte medskyldiga i att vi är där, inte. vi är. Nej, ja, nej, det tvärtom. Nej. Eh men sen här kommer ett inslag om organiserad brottslighet och vi vi kanske hoppar över det men men det jag får säga det det går ut på att vi kan ta några takter av det. Kampen mot organiserad brottslighet tog upp mycket av utrymmet då EU:s justitsministrar möttes utanför Stockholm. Bland annat diskuterades ett mer effektivt samarbete mellan polis och åklagare i olika länder och lagstiftning som gör att man snabbare kan utbyta information. Vad är det en känsla herrarna Neville May då föra upp det här på EU-nivå? Hur mycket av de här problemen måste lösas av EU och hur mycket kan vi lösa själva? Ja, jag tänker som jag ser det så så skulle ju en anting kunna lösas direkt så att vad vad vi behöver det är ju den här polismanen som ringer sin kollega i Paris och så säger han att en av våra smugglare flyttat till Paris. Mm. Okej. Hur hur går det för honom? Nej, utan i, i, igen så tror jag liksom att det här är ju liksom ett morass och de kommer ju inte komma överens om vem som ska utlämnas och som man där man ser det vi im vilken låg och nej alltså det här är en otervänskvän tror jag. Mm. Men ändå en, håller de på med det. Ja, nej men men däremot den den vägen ut ur det här det, det är ju jag tänkt att man behåller liksom utredningsmakten och vi dämmer i Sverige men sen skickar man ut dem till fängelser utomlands. Eh mm. mm. och då har man ju fått igång en verksamhet som är är rätt bra. Mm. Eh sen så säger de här att de ska etablera någonting som närmast kan liknas vid Nürnberg rättegångar och annat. Vi kanske inte går in i, i den frågan, men det det handlar om att ta hand om krigsbrott ifrån Ukraina och Ryssland. Eller är det ja. är det EU:s uppdrag skulle du se det se så? Nej, tycker jag inte. EU är snarare påt i målet. Eftersom vi Eh går ju in hårt med krigsmaterial träningssidan. Ja och Tysklands utrikesminister har ju sagt att vi är i krig med med Ryssland. Ja, nej ja, men så det det vi är en topartiskare det bör vara någon nej, form av opartisk nej, nej, eller överstatlig absolut mm. men men här är vi nästan i saken från början givet att jag vet inte än som man har man ambition att titta på ukrainska krigsbrott mot ryssar utan det är liksom givet att Ukraina redan förfinede rapporten. Mm. Så att det här är ju liksom de väldigt lätt att göra fel på de här de här sakerna att vi kan höra vad de säger här alltså ehm mm. um. E kommissionerna nu planerar på att inrätta en slags internationell åklagarkammare för misstänkta krigsbrott i Ukraina. Ja, men det här är någonting som du ställer det tveksamt till i varje fall med tanke på att vi inte är är opartiska, vi är inte vi står inte utanför den här konflikten. Sen kommer kommer vår justiteminister Gunnar Strömer in här också. Oh, men alltså vet frågan är alltid såna här saker att eh eh vad är det för typ av rättvisa man eh, man kan skipa alltså det är väldigt lätt att trampa snett. Mm. En en sån här klassisk eh, grej va det är ju eh, i Danmark efter andra världskriget så hade man nätt ett antal mord som heter eh, stickemorden. Och det var folk som hade blivit mest stuckna med kniv. Mm. Och den, i början med så var det officiella historien med att det här var alltså samarbetsmän med tyskarna som blev nedstuckna utav, utav eh, patriotiska danskar. Mm. Men, som skulle hämnas då efter kriget. Ja nej det här var under kriget. Under kriget. Ja. Mm. Men, men sen så var det en konstig grej. En konstig grej var ju att tyskarna intresserades inte på de här styckemorden i huvud taget. Mm. Eh och sen så efteråt så börjar man ju undersöka den här mordmorden och det var eh vet, det vet var svartskjuka män och det var eh, ariska kvinnor och det var alla möjliga människor. Mm. Så att hela den här den här patriotiska vinklingen var någon sorts substitut för att allmänheten kände att vi vi är också anti nazister och tar kampen på allvar eh men det hade de ju inte gjort egentligen va. Mm. Så att eh ser ni är det ju på fins det finns ju massa såna här eh i modern rättvisa också du vet man man försöker skapa Nürnbergprocesser man skulle ju ha någon de eh, Adheromiskpartileder från Sudan som man skulle fälla då. Mhm. Men det, då blev resultatet egentligen bara att att med, han var statsöverhuvud och inte skickades iväg så blev det bara liksom diplomatiska förvecklingar ochna så knepigheter mm. kring det. Eh så att jag vet inte om det får i fram positionen det. egentligen mm. utan man kan ju knepa till den men en en en mer liksom prosaisk syn på det här är ju att säga att eh, vi får en antalen är verklapp i i krig. det liksom mm. väldigt svårt undvikande ju att undvika. du vet, det här är ungefär som någon eh två fotbollsfilmer eh, rokar i slagsmål med varandra. Mm. Så, så är det klart att eh, några några kanske många till och med slåss eh, hederligt va. Men men det finns också andra som eh, ägnar sig åt att gå runt och sparka på de som redan ligger och Alltså det är en rätt snaskig verksamhet. Men du är tveksam så. till om det här är någonting för Sverige och... och, och, och ja, eller EU och... Driv... Nej, alltså... Sverige kanske skulle kunna ha gjort det i sin gamla roll. Ja, men det blir lätt skenheligt. Och sen så blir den där biten att man kommer ändå ställa sig in på den här typen av frågor. Om det nu är så att man måste visa att man står på ukrainans sida i kriget varannet måste man hitta en lämplig proportion mellan fälldaryssar och fällda i Ukraina. Mm. Eh och då börjar man redan dagtid inga minns i samvetet för att liksom eh ge rätt i mars. Vi ska höra vad, vad Gunnar Strömer ja. säger här vår justitieminister. Och Sveriges regering stöttar planerna på en internationell tribunal för vissa fall. De allra grövsta kaksbrott om någon som vi kan så att säga koppla till stater och staters ledarskap var ska de prövas eh och det krävs ju någon form av internationell institution för att åstadkomma det. Mer brott en lägenhet i centrala Jönköping beskjöts tidigt i morse. Ingen person ska ha skadats men händelsen utreds som försök till mord och grovt vapenbrott och ingen är gripen. O under natten avlossades också flera skott mot ett flerfamiljushus i stadsdelen Röd i Linköping. Inte heller här skadades någon och ingen har gripits. Polisen utreder grovt vapenbrott och grovt olaga hot. Ja, så här var ytterligare några skjutningar en en frågeställning gör tänker på. Ja, det är väl alltså, på något sätt så 27 kan man ju tycka att om någon var ju testat att verkligen avrätta någon mm. så hade de lyckats det var ju, det här var ju bostäder på nedre våningen och så där mm. så att det här är väl mer signaler men men det kan vi ta som någon slags lugnande besked då för att eh, mitt intryck är ju att för ett par år sen mm. så var det mycket sprängningar och hot och eh, men syftet var inte liksom att döda någon då. Mm men eh allt eftersom tiderna gått så har det ju blivit mer och mer eh, grövre och grövre. Och, eh, och då kan man väl bara se att eh, om vi jämför ju Sveriges siffror med de här nordiska grannländerna alltså eh, på grannländerna räcker det med att sätta en, en kula i foten på någon konkurrent. Mm. Men i, i Sverige så så fruktar man för sitt eget liv så att här måste man man flyr ur jo, landet. Man flyr men och helst skjuter man den personen som träffar bara i foten för att liksom säkra mm. sitt eget liv. Ja, sen kom vi in på på Koranbränningen då som som det har det hänt mycket i den här frågan men men den den gjorde ju hela NATO-frågan att den kom i, i fara. Eh vi ska höra vad hon säger. Ilska mot Sverige håller i sig efter Rasmus Paludans kronbränning. Idag fördömdes Sverige i fredagspredikan i turkiska moskéer. Hükümet de bunlardan özür dilemedikçe bu provokasyonlar veyahut da bizim bu eylemlerimiz provokasyonlar devam ettiği müddetçe det jag reflekterar över när jag ser det här det, det är att allting ser väldigt insterat ut och de går i delar ut färdiga upptryckta plakat. Va, vad skulle du säga är det här är det bara inrikespolitik det här handlar om i Turkiet? Nej, jag, jag tror att det finns eh, båda och alltså det är så tror jag liksom att eh, varje angrepp på koronen tar många som ett väldigt allvarligt angrepp mot sin mm. tro. Eh men sen är ju hur är det att där kombinerar sig in så att den här killen som delar ut de där fiskarna i säkerhet han är du gasparti så säg. Mm. Mm. Och man man använder det här och och det det tycker jag inte ens Martineker att man tar det här som en förvärmning för att agitera och få upp temperaturen lite grann. Mm. Det går att läge visst under en hierdelin i Gallup. Så att mm. han behöver göra någonting. Ja, det var ju stående uttalanden i parlamentet där han sa att Sverige eh man fördömde Sverige eh så att vilken betydelse man man pratar här om att de de sa det här personerna som var tillfrågade att de kommer sluta handla svenska produkter. Har det här någon betydelse eller är det här bara någonting vi kan strunta i helt och hållet? Ja, du man kan alltså den här killen som har med att prata i mikrofon har ju rätt återhållsam utan att det var ju så länge som Sverige inte ber om ursäkt kommer vi att protestera och kräva en ursäkt. Eh det är ju nästan den västerländska nivån på på kritiken. Eh men det finns säkert över reaktioner. Men var en rimlig hållning. Vad skulle du säga om du hade varit statsminister i det här läget? Vad skulle du ha sagt? Skulle du ha sagt att det är och varsom som man säger Kristinson ja, ja, jag, jag har tänkt vilken statsminister jag tänker på den svenska för det är ju lite av ett en dilemma då att nej ja, men det är bara det är bara för att Sverige är så svagt alltså mm. eh Sverige borde ju kunna hävda att de har inte grepp i Sverige och och då är det här en del av det svenska systemet och och det är inte mer med det. Mm. Men men de har ju ju göra med människor som lever i ett annat system mm. och de har ju svårt att tänka sig ett system där det är fritt fram och skända korona. Mm. Så att det där det är, en, det är ju en en kulturkonflikt kan man säga va mer än en politisk konflikt. Men tror du inte är det här är någonting som kan vi kan se mycket mer av också eh såna här kulturella konflikter behöver vi inte ja. ha sett att vi har från början en en hållning hur ja, just, vi ska se på det. Just. För han han ja. gick ju Kristorsson ut och, och han sa ju inte att han görs kan inte säga att han fördömde det men man uttryckte ju på ett sätt att att det var jag tror han sa att var krafter inom Sverige och utomlands som försökte hindra vår natanslutning och det här var tillåtet men det var inte lämpligt och så vidare ehm um. det är svårt att kryssa fram i den där med grumligt vatten så att säga mm. Ut, utan Sverige har ju samma position nu som Danmark hade 2005 efter Muhammedkarikatyrerna alltså det finns ju ett genuint illiterfau när jag säger det till och med hat va mm. motlandet och jag tror det Det även tempo som har blivit dödade utomlands men det är nog så här så fall polismän och så som ska skydda svenska konsulat och svenska företag. Har det varit några som har blivit dödade? Ja, men i, Dan i, Dan i Danmark så tror jag att det var ganska mycket folk som Ja ja, kontra. i samband med Muhammedteckningarna. Teknik, ja. Eh utan då blev det rätt våldsamt jag tror jag mm. det var 60 personer något sånt där som blev dödade där men det är eh, kan jag inte svara på att det var en korrekt siffra men det mm. var ju med ett mycket alltså. Mm. Mm. Och här har det inte blivit igen nu men eh alla som ligger liksom på den här kanten och eh islamisterna höll naturligtvis eh, försöker ju nästan göra politiska poäng av det här. Och här är väl poängen ganska klara att det gäller att få ärdugan att vinna valet va. Mm. Men eh En kulturkonflikt kan ju mycket väl vara bra. Ja, här kommer ju NATO en vårt NATO-inträde att att helt plötsligt se väldigt avlägset ut, men det ja. som hände nu det är här häromdagen med en en fruktansvärd tragedi i Turkiet med en jordbävning som har eh, gjort jag tror att den har tagit livet av tusentals människor och demolerat mängder med hus eh eh och är nu kommer Sverige att skicka bistånd kan vi återupprätta relation kan det här bli ett sätt att återupprätta relationerna kan det vara, kan ni se som en möjlighet att att restaurera det här? jo men det, det vore typ i svenskt att liksom tolka det som det eh som en möjlighet men eh, man kan ju också vara lite sträng och säga att vi vi vi behöver ju vi kan framföra en ursäkt och så vill vi ha en ursäkt också. Mm. Och sen så lägger vi det här på hyllan. Eh men alltså jag jag litar framförallt inte på Kristinson i de här frågorna att så han gjorde ju nog är väldigt obalanserad den grejen kring det här va och det var ju att du vet när NATO-anslutningen det var den viktigaste frågan i Sverige sen kriget. Mm. Och, är en vad liv och död fråga och så vidare va och är ja, typ väldigt väldigt obalanserat och justeriskt. Ja, ja varför ser du det som en ett dåligt utspel för det är en förhandlingssituation nej, men, nej, men jag tror att det var en känslomässig reaktion mm. från hans sida att han helt enkelt äh, blev illa berörd utav att äh, att vi har få, liksom fått den här motsättningen som han Mm. Hoppas att det skulle gå sleta över lite lätt, mm. men men det har det inte gjort. Men den men det grundläggande felet är väl egentligen att han har blivit för engagerad i frågan att han han borde väl sagt att det här är ingen relation mellan Sverige och Turkiet, det är en relation mellan Sverige och NATO. Mm. Och när vi skickat in det här till NATO och sen är det väl NATO som ska lägga fram en respons då i samband med NATO-ansökan så gjorde ju exportkreditnämnden ställde ut en ett lån tror jag till Turkiet på 3 miljarder vill jag menas ett antal miljarder. Ja ja. Eh om man betraktar det här som ett köp man det var en muta eller ett köp man köper sig in i NATO och vart känna kan det bli en liknande situation att vi nu med hjälpsändningar vill vill köpar ett naturbekännande. Ja, jo, alltså om vi säger Sverige är ju inte en främmande för att möta sig fram i till morgon. Mm. Alltså det mest tydliga exemplet är väl egentligen att Sverige vill komma med i säkerhetsrådet igen. Mm. Och då hittar man ju en massa EU-länder då som man vill ha röster från. Eh och när uppbackade man ju rätt flitigt. Just det, och man blev vi, vi blev medlemmar. Ja, vi kom med då så här mm. så att eh Det var Margot Wallström som drev den processen eller ja, hon har drivit sin egen process också. Nej, <skratt> äh, men det är klart det är mycket mycket puffens våg på den där nivån. Mm. Eh och det här är ju liksom ingenting som gynnar vanliga svenskar egentligen, men och det är därför så måste man väl vara liksom eh, skeptisk mot det va mm. utan vi behöver ju lägga pengar som kommer svenskarna till god då och inte liksom täcker upp då för att svenska politiker har gjort lite klumpiga utspel och de måste de sockra det hela med, med lite pengar. Så för det, är det här är ju sånt. det är en väldigt svår alltså det är ju naturligtvis så här det är människor det här är ju människor som har dött. Eh det, det är hur som är raserade det det både Syrien och Turkiet som har råkat väldigt illa ut. Ja. ja. Och Eh jag tror att alla är överens om att vi ska göra allt vi kan för att stödja den naturligtvis. Men hur ska man förhindra att det blir en en ett en del i en kohandel? Ja, nej men det det det blir alltså det händer ju olyckor varje dag. Mm. Men men det prider då en översvämning i Bangladesh, vad säger ju lättare och blundar för den och sen säger att vi måste i Turkiet där så att men men det är det, det är inte ens korruption utan det är väl mer liksom äh, mänskliga mänskliga begränsningar som gör att man att man snevar in perspektivet och tar ett ensåkigt tagit. Mm. Men men mänskoljönskade att svenska politiker skulle kunna sneva in perspektivet lite till då så. Och eh sträva till en nytta till äh, det svenska folket istället för den här den här godhetsstävlan som man mm. ibland hade i och eh ja, eftersom ju lätt blir det lite motbjudande man mm. för att ja, det, det det blir mycket fjäske alltså. Mm. Samtidigt som vi, vi det lägger ju inte blir någon kritik. Falman gör en stor satsning här. Nej, det, kanske, nej, det, och det det kanske det borde det kanske ändå är, är pengar som gör större nytta än de har gjort i klimatatsättningar och och annat som vi har höstut miljarder på. Jo, man kan inte använda den men man kan ju också vända på steken och säga att att eh äh, kanske är det äh, ännu mera fel att äh, alltså vi har ju blivit 8 miljarder människor på jorden. Mm och eh, det är 17 miljoner importerade på miljoner av dem till mm. Sverige. Mm. Vilket skapar akuta problem här. Eh men då kan man ju fråga sig i det här i det här envättig politik. Och då tror jag att nästa andra kommer fram till att säga att egentligen så skulle vi ju föreslå en barnbegränsning. Det var ju det som Sverige hade som mm. budskap för, för ett antal år sedan. Mm men nu mäktar man inte göra det helt igen. Så att det här är ju liksom det här kvinnliga barmhärtighetsperspektivet att att man vill inte stå för någonting mm. brutalt. Så att det blir liksom att skicka lätta filtar och grejer till en jobbgrävning som har rektrund. Men så länge det är relevanta åtgärder så så, så är det väl ändå Då, då, jo men alltså frågan är fortfarande den här biten över att eh, vad är det framförallt man ska prioritera? Mm. Och då säger alla politiker att vår uppgift är att prioritera. Men men eh, alltså Turkiet har väl en en, en, en kraftig befolknings tillväxt va och eh, tre av dem hade liksom de grejer som Erdogan sa för ett antal år sen att eh och eh, det här i mina repen är våra bajonetter och eh barnen är, är våra kvinnors magar är våra framtida soldater. Mm. Det var väl i relationen till Tyskland också va eller var det Jag inte ihåg men som somara kan man kan man inte lösa den här för det är ju ett lämme ändå naturligtvis. Vi vi har ju inställning att vi vill hjälpa kan vi inte lösa det här att vi vi, vi låter allting skötas av EU och ser vi med att delfinansiera det. Ja, det låter väldigt dyrt bort. Nej, men men visst, visst, alltså frågan är vad man ska göra men men många äh, gånger så, så kan man ju säga att ett ett, ett ett bra alternativ är att inte göra någonting speciellt. Mm. Ja, det dan alltså vi vet alltså en, en jordbävning då till för sig inte så. Är så, så felriktat va men du har ju också många såna här storsaker som är att menar jag hjälp till en ett jordbävningsdrabbat område ja, kan ändå jo, vara ja men du, vet, men du kan ändå få såna här situationer som att eh om en flod inte har haft översvämning på ett tag mm. så börjar folk bygga närmare och närmare mm. och så så bygger de på nere på stranden i stort sett va och sen så kommer då en sån där bok som kommer vart 50 år eller någonting sånt mm och sen är haven hur man inte kan förstå. Ja, det är väl lite så det är i Bangladesh med alla dessa översvämningar ja, och områden visst, som tidigare visst. inte var bebodda. Just. Eh men, men men du kan det vara så att det ett ett sätt det du säger det dyt låta EU hantera ett annat sätt är att låta det ske med frivilliga privata aktörer. Jo, det, det det är inte skäl att förbjuda det i alla fall. Mm. Men men det finns ändå alltid den här frågan vad den vad orsakar den här situationen och i, i i viss mån så hamnar man ju nästan i den här omöjliga positionen om man eh jag menar om du, om du tittar så tittar du på ett antår på skilblanketter och någon vill bekämpa cancer och någon annan vill bekämpa barncancer och en tredje vill bekämpa svälten och så vidare alltså var var ska du mhm vart ska du ge dina pengar Det är ju som en, en akut fråga när man eh när den här kommer och sen finns ju alltid den här typen också utav lite mer eh, etnocentriska grejer att eh, ja det var det var kristna som samlades i en kristen församling i Kongo. Ja. Mm. För att den just är kristen och, och det, så det finns ju nästan alltid någon sorts man hitta olika ja, affärsmodeller absolut och och eftersom det finns så många behov alltså så gäller det att hitta någon som har ett behov som eh man kan sympatisera med utan att ändå så att säga hamna i hetluften. Mm. Så att det, det där blir väldigt knepigt och så kan man ju nästan fråga sig att eh, om det ni vill en, en besvärlig jordbävning i Syrien och eh, Turkiet va, förstår ni varför skäve då ge pengarna till Turkiet vet de har känslor och ge en motprestation till Sverige eller ska vi göra tvärtom ska vi ge pengarna till Syrien för att de har liksom ingen hållhake på oss mm. att, och de har inte sagt nej till någonting Nej precis nej nej så att vet hur man är en hur man är en gör så hamnar man ju i diskuterabla situationer eh om man har är tillräckligt stark för att erkänna att det är en mm. diskuterbar situation Så vi får se här nu om det här blir ett tillfälle att försöka köpa den här NATO-rösten eller om om man förhåller sig mer kallsinnig. Ja, nej men jag, jag är väl inte mer kritisk mot hela NATO-projektet som sådant utan eh jag tänker väl att den här försvarsallians med mellan Finland och Sverige eh, är åt fort tillräckligt. Mm men precis att säga det att eh äh, en en försvarsallians mellan Finland och Sverige som alternativ till NATO skulle vara äh... Ja, nej men alltså det är svårt att tänka sig att äh, alltså Ryssland har en lång i lista med med äh, krav på andra nationer och det finns stora ryska minoriteter i många länder och så vidare va. Mm. Så att de har ju en lång lista innan de kommer fram till äh, till Finland och Sverige och Finland hör till Ryssland men men eh det var ju en en en ovillig medlem utav Sovjetunionen så <laughs> ja de kan men... få gå. Jag tror att, att att jag tror inte vi har någon in i riskans person Ryssland. Utan Ryssland har händerna fulla med med problem och nya målsättningar som ju gäller deras kärnområden så att de inte är ute efter att ta Sverige som de aldrig har tagit. Nej. Eh, och det var ju det som försvaret sa när vi gick med vår NAT-ansökan. Att det fanns ingen speciell hotbild mot Sverige. Nej. Men nu säger ju Christersson att det här är så oerhört strategiskt viktigt för oss så att det är den viktigaste frågan och så. Men det kanske är för honom mer perso personligen. Ja, jag tyckte han var väldigt personlig. Jag vet inte om det var samma avsnitt vi såg. Men det koste inte jag jag såg jag att han var eh otroligt känslosam och eh han eh, nästan att att han är känner sig lite medskyldig på det visat att mm. han väckte den här frågan som ligger om de varnt om hjärtat mm. sen lång tid tillbaka och sen så ville Magdalena Andersson inte ge det här till påvörin för valet så hon kontrade och och då så blev den svenska sökan. Eh och det där var kanske inte riktigt vad Christophersson hade tänkt sig riktigt. I alla fall inte den här behandlingen. Är, nej, okej, okay, intressant. Så att han kan ju till min känner att han är liksom eh, lit så han sätter när Erbjörnsson den stora skurken, men men han kan också känna lite grann att hans egen mm. hans eget utspel var inte helt rätt. Alltså Varför skulle Sverige plötsligt gå med nåt då? Mm. Det var mer att han gjorde en ett offensivt förslag va och Margareta Andersson förleddes att ge, ge svar på talet och det blev ingen bra kombination. Nej. Innan vi går vidare vill vi påminna om att Svebb TV är en obunden kanal vi är endast beroende av våra tittare. Notera att vårt Swish-nummer är 1235358692. Ja, vi får se det som sagt det nu helt kadde vi in i den här fruktansvärda jordbävningen och eh, det är ju många i Sverige som följer det här med med eh, sorg och spänning naturligtvis. Mm. Vi får se hur hur det kommer hanteras ifrån vår regering. Med tanke på NATO-frågan inte minst då. Men eh, vi hoppar vidare. Men sen kommer det in på Ringhals. Och där har ju du sagt tidigare att Ringhals 1 och 2 måste återstartas. Och nu visar det sig att det är problem även med återstarten av Ringhals det, 4. Mm. Ja. Mm. Återstarten av kärnkraftreaktorn Ringhals 4 som är avstängd för reparation sen i somras försenas ytterligare. Tanken var att starten skulle ske den 23 februari. Nu är datumet satt till den 19 mars. Får jag fråga dig? Mm. Eh, vi, vi har ju konstaterat att det sker ju eh, terminshandel mm. eh, kring elektriciteten. Mm. Och nu så skjuter man fram den här starten en månad. Det betyder ju att det blir ju mindre tillgång till el. Mm. Och då måste ju elpriserna stiga. Mm. Och det här gör ju att, att de som är inf informerade om det här, de kan ju då springa och köpa elektricitet eh terminer. Jo, oh. hur, hur hur ska man förhindra att man har insiderhandel som som är en följd av sånt. Ja, det är ett sätt att förändra det som jag tycker verkar tillämpligt på det här. Eh vi har en enda säljare. Det är ju att man eh, sätter ett fixpris eller Vi går ifrån det här ja, handlandet. Nej, men det här vet, det här är en men Ja, du vet man måste uppfylla flera krav för att det ska man marknad. Mm. Och eh, om man bara säger att eh, någon vill förhandla och någon vill förhandla om en bättre lön eller någonting sånt där. Eh man säger du att det är en förhandling. Det menar att köparen har ingenting att sätta emot här. Nej, vi, vi nej, inte alltså de var de sätter emot det är just att de de ser en, en framtida utveckling. Mm. Och och då kan man ju satsa på den men men det är ju bara att man får så att säga en eh, lite för tidig prishöjning och sen så småningom så så när det där startar då i mars vant då sjunker priset tillbaka. Men men har de här människorna som har köpt den här terminerna har eh, har de minskat problemet på något sätt egentligen? Det sport att se att de har gjort det va. Så att det här är väl en sån där marknadsfluktuation som som på börsen att den hoppar till lite då då och då och så där men eh det är inte någon, av någon vital betydelse. Men du underkänner ju inte börsen som idé antar jag när det gäller att handla med aktier. Nej, men, men du men, underkänner men, den här ja, mekanismerna ja, för eh handel. Jo för att en börs kräver ju eh många säljare och många köpare mm. som sitter bara. Och eh, här finns det egentligen eh, rätt få köpare tror jag men det är typ bara en säljare. Ja man räknar med att det är 140 elhandlar ungefär. Men eh ja, men ja, vad ska de ju alltså de är inte slippa konsumenterna ju. Nej, så det är, det är samma så att ja. men om man säger så här ehm eh kan det vara så att det här etablerades i en annan tid när det var några få köpare och några få producenter och de behövde hitta mekanismer för att och och hantera överskott och brist. Ja, alltså, det, det är inte säkert alltså det är många, många grejer kan ju också uppstå rent ideologiska skäl. Mm. Eh och då kan vi säga att Moderaterna är väl lite misstänkta för att eh, bälja marknad i alla lägen. Eh och det här kan ju göra ett sånt mollen. Alltså inte det, det vände lätt att tänka sig att alltså att det är en, hela EU i en kompromiss mellan vänster och höger och, och så här och och eh, på något sätt kan man ju säga att den förnögnande delen utav befolkningen har ju en ökat sitt inflytande rätt påtagligt och och liksom För dels så fanns ju någon sorts skamkänsla att eh, många politiker skulle inte åka till ett toppmöte där det står eh, 500 stycken privatmaskiner, privatjetter. Nej. Nej. Alltså hur reagerar man på det? När ni var det blivit normaliserat så jag tror att eh, också många vet många så att säga barnliga fotbollsupporterna som säger att jag om jag vore lika duktig fotboll somlatan så skulle jag också köpa mm. en en ett privatjeep och sen någon eftersportbil och lite annat. Så att på något sätt så finns det nån sorts nån sorts glidning va och, och jag tror att väldigt många av politikerna eh är griner i sig alltså det är mer och mer politiker som tänker att de sitter ett antal år i parlamentet och sen efter det så får de en golden handshake faktum. Mm. Eh uh, och sen så så ordnas det saker ja, då de får den en, en en anställning av Bank of America exempelvis så ja. eller Goldman Sachs och så. Det har vi ja. ju exempel på. Men kan det vara så här priserna har ju ändå inte varit på det här sättet fram tills nu så att Det, ju, det har funkat på ett ganska bra sätt tidigare men nu i den här brissituationen som ja, är Ja, men alltså ryckigheten. Ja, men om man tänker på hela EU:s kan man ju säga att Ja, det tänkte jag på el elmarknaden. Ja ja, ja, ja, el elmarknaden absolut. Mm. Men men men men om man ser den här stora frågan så så kan man ju se att nämlikligt nog kan jag säga jag har inte sett det i min kristallkula så har det ju varit liksom hur ska säga den eh jambe åt vänsten och den rika högen har fått ihop det på mm, på något mm. sätt. Och det det det, det, var, det det var ingenting som man förutsåg riktigt. Nej och och du vet man kan se även i Amerika det är att det är ju eh Biden har fått eh, mycket mer pengar än, än Trump. Va? Mm. Och då kan man säga att den här klassiska uppdelningen mellan höger rika och höger och, vänster, och fattiga och vänster gäller inte längre va? utan FPI på på vänster <laughs> sidan mm. också. Det är liksom ingen gräns. Vi får gå vidare här tror ja. jag eh och sen kommer det lite om HHM och svaga resultat det tror jag var över. Sen är det Riksbanken och vi kanske inte hinner se så mycket av det heller men det det som ju är intressant här är ju att Riksbanken har de har gjort affärer som man nu kommer förlora. Jag tror de sa 60-70 miljarder på obligationsaffärer. Mm. Eh och och nu börjar man väl ifrågasätta de här låga räntorna, minusräntorna som vi haft frisk som Riksbanken har börjat minska mängden värdepapper som köptes under coronakrisen. Då var syftet att pressa ner räntor. Nu, när man ska göra sig av med samma värdepapper kan det bidra till att marknadsräntorna stiger med uppåt 1 procentenhet de närmaste åren. Ja, så här de här Riksbankens operationer med minusräntor och värdepappersinköp, värdepappers, det det ledde ju nu då till jättehöga räntor ifråndade till till eh, tidigare eh var oh. var va, va, va är det i den bild är på det nödvändigt att ha det så negativa räntor. Nej, det var det var ju inte men men eh, om man gör någonting så får det ju konsekvenser. Mm. Och då är det ju den här biten att vill man då pressa ner räntorna och får det att se normalt ut så måste man vara aktiv. Så att Riksbanken köpte ju på sig en massa grejer och mm. sen upptäckte de ju sen att avkastningen på det här är inte så stor. Men det visste de ju redan när de köpte. Mm. Så, så det, det här är ingen eh, överraskning som du ser det? Nej det tycker jag inte. Är. Och speciellt inte som de är ja, tänker ju så att man att man ska pressa ner det. Det var ju en del i att pressa ner räntorna. Mm. Och nu så så får man för att öka med när räntorna går upp och och då är det ju som när ekonomen säger att att då får man ju gå ner på vådar här och slussa ut lite pengar i tåget. Men om du säger att 490 miljarder eh det är ju enorma belopp. Ja. Men vad skulle du säga eh det här riksbanken gör en förlust då kanske på 60-70 miljarder vi vi eh bo, bolån bolånen öka med kanske en procent extra tack vare det här. Eh mm. vem kan ställa riksbanken till svars? Nej, jag tänker Stefan Ingves har väl i princip fria händer. Eh mm och gör han någonting så där så så Ja, han hade nu har ju avgått i och för sig. Ja ja, jo men ändå han, han, han, mm. under hans tid så ser vi makt. Mm. Eh och sen är det nästa nästa man till räkning. Och, och det är kanske det som gör att man nu säljer för att eh, det är tråkigt om man har gjort någonting som sänker det till förlust va mm. då får det eh, avtagaren tangent ta om det. Mm. Men men eh, Alltså det här är ju ingenting märkligt men Stefan Ingves har ju fört en en ganska märklig politik under lång tid. Men är det inte så att Riksbanken är ju skildifrån regeringen oh. så regeringen det är ju ingen finns det någon som som kan kan ställa Riksbankschefen till svars? Ja, så han kan ju förlora sitt jobb men jo, det är ju lite Men att det. man nej ja, men vi pratar ändå om väldigt stora belopp här och en en räntepolitik som har lett till en enorm utl utlåning. Jo, men men det är väl också anledningen till att man försöker separera dem och det är just för att man vill ju inte att en regering ska falla liksom på mhm en sån här sak då utan då, då får de då är en... de så att säga utan skuld i det här. Ja. Okej, vi går vidare. Eh och då kommer vi till samerna här. Trots att FN flera gånger har uppmanat Finland att stärka samernas rättigheter så kan riksdagen återigen misslyckas med att ändra sametingslagen. Och bland samerna råder nu stor frustration. Ja, nu är det oro då i Finland, men vi hade ju samernas nationaldag här i Sverige. Jag tror att på SVT när man gick in på SVT Play då var det mängder med program som handlade om samer med anledning av samerna som nationaldag. De de säger också det här reportage eller det här inslaget att samerna är en urbefolkning. Mm. Stämmer det verkligen? Är är vad? 23 år. Men men du vet man använder man definierar ju om saker och ting. Ja. Så att du vet det blir som eh förnybar och fossilfritt. Alltså man dribblar ju med begreppen ned på solmarna är det är väl inte det men däremot så är ju solmarna en minoritet i Sverige och det blir ju sett som en en ett hälsotillstånd på hur Sverige behandlar sina egna minoriteter mm. och då är det klart att då blir det ännu mer det här med att vi måste visa att vi verkligen behandlar våra minoriteter på det. Är det skuld som ligger med? För det har ju ja, kommit fram mycket som det, är tveksamt kring ja, det. Ja fast ändå, alltså så mycket tycker jag inte att det är i ett. Det är mer att det, är till, det här är ett bra tillfälle att godhet signalera så att det vill säga alla de här värdegrundskvinnorna jag är ju med så där va mm. och du ser som tittar den här orolansen averna alltså det är också en, en kvinnesignal liksom mm. det är inte bra att vara orolig ja eh men det är väl bara gratulera att de har ju varit framgångsrika egentligen i i sin eh, jo, jo, i, men, i sin vad ska man säga de man har flyttat fram positionerna och jo alltså du vet man är Det finns ju en väldigt massor slakterier för renar och de de får ju ersättning för att tåg kör över dem. Mm. Eh jobbade ett tag för ett oljebolag som hade en verksamhet uppe i Norrland och då berättar de om just det. Eh Det var många renar som drevs upp på spåret för att bli jällkörda utav SJ. Ehm Nej då så att men de är, håller väl på så där men det det är väl som många andra naturvårdsfolk de tycker ju att det är inte så lätt att klara sig på på en sån här att driva en en, en jord man det är ju inte det lättaste så att man får ta olika typer utav stöd och kulturstöd och ja. annat och så där. Men men det är ju inte det är ju lite på sidan om. Det här är liksom på något sätt det här är ju Man är det är ju inte be tolkt för Sverige egentligen, men det här är Sveriges skyltfönster utåt så. Mm, mm. Men men i när till person så så kan man hålla på när man kan sätta såg de här man har skyltar på både samiska och finska va? och och så det måste så där är ju önästrandet mm, för de, gör. de de det är väl ändå så att de som som är som bor i Sverige de de talar väl svenska får man väl anta eller? Jo. Så att eh, det är en slags dubbelt medborgarskap. Ja, men du vet det finns såna här regler som att eh, eh alla de här liksom minoritetsspråken som är godkända i Sverige. Mm. Så så de människorna kan ju prata svenska också. Mm. Men de har rätt att kräva att få informationen på sitt eget språk. Mm. Nån ja. kanske inte kan svenska. Jag jag så spelar ingen roll. Alltså de har rätt att kräva, mm. förstår du? Så att det är liksom en sån där ett privilegium som ingen ingen kommer att avskaffa. Men men samtidigt ser det ut lite sjukt, men de som tycker att det är sjukt, de säger ingenting för att Det blir besvärligt för det här ger ju eh jag måste bara säga att jag absolut ingenting är eh emot deras rättighet och det påverkar ju inte i, i, i någons liv här i Stockholm vad jag vet. Men men jag förstår att det är en del motsättningar för att här får man ju då eh rätt till olika saker. Oj. Man får vara med och besluta men allting är kopplat till att man har ett visst ursprung. Eh så det här är någon slags man ska väl se är det alltså det är nästan en genetisk fråga så att säga. Ja, men det är inte bara genetiskt. Det Nej. det kräver också att man är renbonde alltså. Mm. Man måste är man inte rensköt så så tror jag inte man har lika mycket privilegier. Mm. Men men jag har väl en sån där anekdot det var när, länge sen som gick jag i i fjällen och då gick vi igenom en sameby. Mm. Eh uh, och då är en, en sam som tilltalade henne och bad den få titta på jag hade en kikare runt halsen. Mm. Och hon bara så tittar på den. Mm. Och sen så frågade han då vad var den där vad den kostade och så där och det var någon sån här tysk uh, leken tror jag det var sånt där mm. så det var ju en fin grej. Och då såna svarar på hans fråga så svarar han så här ja det är mycket pengar men det är den värd. Ja, Tusq kvalitet såna. Så att han såg ju ut att vara en enkel man som knappt hade mat för dagen men mm. uh, han var lite segel på en en, en, en lekajärker. Man kanske aldrig köpte någon sådär. Han kanske inte köpte någon. Jo, men jag tror han har nej, men jag tror att det kan mycket väl vara så att han har det. Mm. mm. Alltså du vet många av de här har ju en eh de har ju en sån där där de visar sig mm eh, sin primitiva grejer och då är det liksom ren häng och så där. Mm. Men sen har han ju också en modern skjuta där de eh, hoppa stopp hoppar in i en helikopter för att åka dit och se vad de där på jorden har tagit vägen måste det. Eh, och det kan ju vara befogat mm. att göra det så. Mm. Men jag tror alla har en, den där att de de har liksom en folkloristisk grej att de, de har en skansen tillvaro och sen har de en en moderniserad tillvaro. Ja, det men det är ganska reformerat. De det har ju varit väldigt framgångsrika så här långt. Så Ja, att, ja. jo, men får vi får väl nästan gratulera dem till. Jo, ja, men alltså du vet samtidigt så är de en utav många grupper som som eh skådespel inte på på det, på det allmänna mm. och de har säkert mycket mer privilegier än än jag, jag har en aning om. Mm. Men det allting bygger på att de inte är så många. Ja, absolut, mm. absolut. Och att de har en sammanhållning. Alltså mm. att det här är en egen, det här är en väl kan man säga Sveriges inhemska reklam. Man ser ju de här de här och eh, Nej, nej, jag tycker inte heller man behöver vara fullt av abjection mot dem eller någonting sånt. Men men men man ändå ser det såm att de utnyttjar systemet på ett på ett sätt Men de gör det inom lagens råmärken sannolikt. Ja, det finns väl en en annan mm. ren som förulyckas. Ja, vi vi lämnar den här frågan eh men det det här var då ett inslag i varje fall och det blir ganska mycket uppmärksamhet kring somnas nationaldag också. Och sen tror jag att vi hoppar fram här till lokalnyheterna och där var det ett inslag som jag tänkte ehm Jag då kanske vill kommentera och det gällde situationen i Botkyrka. Stängningen av sju fritidsgårdar i ABF:s regi i Botkyrka förra våren har fått politiska konsekvenser. Imorgon kommer ett socialdemokratiskt möte avgöra om man har fortsatt förtroende för Ebba Östlin som kommunstyrelsens ordförande. åtminstone ett av de andra socialdemokratiska kommunalråden anser att det var ett alldeles för drastiskt beslut att stänga fritidsgårdarna. Ja, det här ledde ju till att de blev avsatt även mm. Slin mm. och eh problemet var ju här att det var massa medlemmar som hade kommit in som man aldrig hade sett eller hört talas om tidigare och mm. som man kunde koppla till eh verksamhet som inte var ja, som kanske var ljusskygg till och med. Jo. Ehm, men hur ska man förhindra alltså den här sak? För det här är ju ändå demokratiskt. Ja. Eh jag, jag tror inte att det riktigt går att förhindra utan eh, de här personerna som vill kliva fram de tar ju en stor risk genom att ge sig till känna de kanske Hur tänker man i Berlin här? Nej jag tänker snarare på de som rösta bort henne mm. alltså genom att gå fram och utmana socialdemokratin så, så tar man ju en viss risk så att om Sverige vore en militärdiktatur eller någonting sånt eller polisstat så skulle de skulle de ju åka dit på det. Mm. Men nu gör de ju inte det och då tror jag att det här blir liksom en lite sedelärande grejer att eh, om man mucklar med någon grupp som då vill ha de här politiska skådan mm. så kan ju effekten bli att de sliter tillsammans och säger eh vi vill ha tillbaka fritidskårerna men vi vi dumpade dig istället. Ja, för det här var ju att vara kriminell verksamhet på på kopplad till ja till det, men det det var ju naturligtvis också en vanlig vanliga fritidsgrejer så att det är väl lite svårt att dra den där gränsen men mm. men så där kommer det ju vara hela tiden att eh, Änne ja, även om kriminella har ju behov av att vara någonstans och dricka öl och så vidare va. Mm. Eh och då när ger sig på deras deras platser så så kommer de att bita tillbaka. Mm. Speciellt som de är liksom har den här liksom gör maskulina tolkningen att de backar inte för någon. Och, mm. Ja, allra minst för en, en, en, en äldre kvinnor med glasögon när du förstår det. Vi hoppar vidare till ett avslutande uh, uh, uh, inslag och då är det en, en annan minoritetsgrupp. För intelstens minnesdag uppmärksammas på flera håll i länet idag. Forum för levande historia höll vid lunchtid en livesänd minnesceremoni. Ja, forum för levande historia det var Göran Persson som som etablerade det. Ja, mm. Eh vad ska man säga om det här det eh det är eh det är nu det det är 80 år sen snart. Jo. Så att det det är inte det det, det kan det inte berör så många av de som är med här utan här är det väl framförallt deras barn som är Jo, men alltså, det, det här har ju fortfarande en, en... Eh alltså man kan ju se det det finns ju många politiska rörelser som gärna kopplar sig till kungligheter som det här då. Mm. Eh mm. men du har ju också såna här saker som World Economic Forum som också gärna har lite en kunglig när ja, dro äh, prinsessan Victoria är ju en young global leader ja. dessutom. Dessutom ja. Mm. Nej och jag tror hon var med på det medåt också som i januari. Han ja, är med liksom. Men eh, alltså jag tror att eh, Daniel var där. Prins Daniel. Ja okej. Okay. Mm. Nej men det, så kan det mycket väl vara. Nej men alltså det att folk hänger på varför gör de det? Eh kanske av sentimentala skäl, kanske positioneringsskäl. Alltså men, Det skulle vara att veta riktigt vad folk har för skäl, men men lite problematiskt är det är ju i en demokrati där man kan tänka att är, är de här personerna företrädare för oss eller inte alltså det finns ju någon sorts att en prins är ju representativ för oss på något sätt. Ja för för inte sen det måste väl handla om vad som hände i Tyskland under andra världskriget. Ja, Jag menar det det är inte det är inte någonting som Sverige har en direkt koppling till egentligen. Nej men mm. men det behöver ju inte ha utan det, det kan du vet det här är ju som en en en rockgrupp som uppträder eller vad som helst alltså det är ett tillfälle exponering och är det ett, är det ett tillfälle där man ger ett äh, ungdomligt entusiastiskt äh, intryck då eller inte mm. och det här har ju inte riktigt det men det här är mer äh, aktningsfullt ja men ska man se är det är det samtidigt en en äh, att uppmärksamma alla folkmord så att säga vi har ju talat om armenier och vi har pratat om holodom och det i Ukraina där mm. mängder av människor har fått sätta livet till ska vi ska vi se det här som att det är en symbol för för folkmord överhuvudtaget att vi det att det är det vi vill varna för och, och uppmärksamma en del av de här som är med på ser det nog på det viset men men andra ser det nog mer som att det gäller och betonar det här läget så att säga att att judarna är en offergrupp och inte bara palestinierna för att det blir ju en kamp där emellan. Eh mm. och handlar det om det tror jag alltså kampen mellan kampen om Israel egentligen. Ja, eller kampen om vem som är förtryckt så att säga. Mm. Det är fint att vara förtryckt i vår tid va. Så att Men riktigt vad det här landar ju jag, jag vet faktiskt inte åt de, de här svenska närvaranden är, är ju mera mer för att det är en, en en god gärning och deniko tanke och så vidare. Mm. Men det här vill få säga att det måste ju jag vara att, jag tror inte att det handlar liksom om eh döden i största allmänhet och finns det eh, folkmoderser sånt utan det det är folkmodern från en speciell grupp. Berlin kom det här av då det är ju det är ju 80 år sedan ungefär. Ja. Eh och de personer som det handlar om och det här allt det här är ju oerhört tragiskt och det det vi ska inte på något sätt försöka förminga det men men de är ju i stort sett så måste man bland ta åt om inte är i livet det är väl ett Nej, litet men, antal. Ja, det är det ju. Men men, men samtidigt så du vet en kultur är långlivad historia det är Det är längre än ett par generationer. Ja, hur länge ska man uppmärksamma det här i det, Sverige tror jag? Ja, det är... Om man tittar på den judiska gruppen så kommer de nog... Det här är ju liksom en av de största grejerna som hänt, deras folkgrupp. Så att de kommer nog att båda det här i tusen år till. Mm, mm. Och då är frågan hur många andra... Så att då kommer ju sådana här armenierna... Blev ju, ja, det är merade förer judarna men men det är trångt i den här i den här ofigurgruppen då och mm. och sen så kommer andra som menar att eh, det finns nio ofigurgrupper som är stora. Mm. Ja, och det här har ju får ju betyd får ju politisk betydelse och men man kan väl säga så här det är väl fullt naturligt att armenier uppmärksammar sin, sin egen historia ja, och samma är ju Ukraina och så men här är det ju, har man ju tagit det lite längre än så i och med att det här blir en en nationell fråga för Sverige närmast. Ja, men, men jag tror fortfarande att det är rätt mycket en judisk äh, fråga och att ehm äh, äh, De här svenska support är mera supporters liksom till mm. den eh, Man judiska tjänst och visar att det här är viktigt. Ja, nämen som den här designen med prinsen sitter på en sida och sen har vi ser ut som ett judiskt par i mitten mm. och sen kronprinsessan på andra sidan. Mm. Så att det är lite det är lite komponerat så där med att de de är med. Mm. Ja, där han menar i huvudet taget kan man säga att eh, alltså mänsklighetens eh, vandring på jorden är ju liksom mycket ombörd än omicke. Det finns ju eh, många gravar och besökare så att eh, att det är ju god det att minst överutby då på på firanden och grejer. Det är inte så förvånande egentligen. Nej, men då har vi också varit med och uppmärksammat det här Och jag tror att det får bli det sista vi är uppmärksamma i den här nyhetsdagen. Ja, det var den en tung 27 februari. Det var en tung, just. Nej, men 27 januari. 27 januari, ursäkta. Ja, nej, nej men med det var absolut det är nästan med med alla begravningar och sprängningar och alltihop så är det nästan så att man känner sig lite trågen. <laughs> ja.